Szerusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 262. Boxer nyomadását halljátok. és Szedlák Ádám vagyok, és lövésem nincs miért a címünk. A boxer nyom? Hát akkor majd én Póli Ferenc Ferenc elmondom neked. Azért jutott eszembe, mert a múlt héten nyaralni voltam, ebből egyébként mindenféle kontentek is származni fognak, de az, az adás címe az úgy keletkezett ide, hogy meglepően mélybarna lettem, kivéve azokon a helyeken, ahol folyamatosan valami ruhat akarta a testemet. Például a, az úszó nadrág, vagy hogy mondjuk ezt tehát a boxer típusú rövid nadrág. Ezért tudom én comközéptől lefelé mélybarna vagyok, comközéptől felfelé pedig fehér. És ez a boxer nyom, ez eszembe juttatta azt, amikor a csajokon meg van az a, az a dolog, amit az angol, angol azt hiszem ten line-nak hív Ugye? Az, amikor a, a bikininek a, a nyoma az ott van, ilyen vékony csíkok a hátom meg ilyesmi. Tehát, hogy a boxer nyoma az pillanatnyilag rajtam van és azt jelzi, hogy nyaralni voltam, és az utazásból mindenféle dolgok jöttek ki. Egyrészt milliónyi hallgatók már most követeli a fényképet nyilván. Jó, valamit, valamit elvállítok. Kedves, ha kedves hallgatók, én látom Ferenc arcát közben, csak kérjétek. A másik pedig, hogy nem volt benne a top 2 tippemben, hogy ezt fogod mondani. Mert a boxerről első körben az jutott, azt hogy hát akkor ezek szerint verekedtél. A másik viszont hogy lehet, hogy valamelyik kis nyaraló pajtásodnak volt az a intelligensnek nagyon ritkán mondott ellenben lelkesedésével mindent pótolja, típusú kutyája, ami szintén tud nyomokat hagyni. Szerencsére egyik sem ennél sokkal pozitívabb végül is a, a dolog, nem? Hogyha azt vesszük, hogy pusztán a napozás vagy a nap és ártalmairól lesz itt szó, vagy nem lesz róla szó egyébként, hiszen a címekről, vagy a címeket adó témákról sose beszélünk. Egy ideje, igen. Bár egyébként a családban volt boxer már, mint a kutyatípus, hihetetlen mennyiségű szeretett volt abban az állatban. Igen, egy boxer általában egy nagyon kedves állat. Igen. Azért mondtam, hogy nincsen mert amikor meghallotta, hogy jövőnk, akkor neki csattantak a kapunak. És nem először, nem más másodszor, hanem kétszázadszor is. Szávaz, Bruno! Igen, látom a kapu, még mindig nincsen meg, feldolgozza neked így. Imádtam. Szóval, hogy mindenféle dolog származott abból, hogy én elutaztam egy hétre, de egyébként az is történt, hogy a hallgatók fantasztikus visszajelzéseket adtak az utóbbi két adásunk mindenféle tartalmaira, úgyhogy azt is fel kell dolgozzuk. Ám mielőtt ezt megtennénk, egy nagyon súlyos tévedésünket kell kievítsam, ami azért kell kiavítsam, mert én magam utána néztem, és kiderült, hogy én teljesen rosszul tudtam azt, amit azt gondoltam, hogy tudok. Amennyiben ugye a 80 nap alatt a föld körül című regényről beszélgettünk, amire te meg én nagy egyetértésben rá mondtuk, hogy Pikaresk, ami egy műfaj, az utazós regényt, az utazási regényt értettük alatta. És utána néztem, és habár a mai napig meg vagyunk győződve, hogy azt én így tanultam, így alkalmazták mások is, de a pikareszknek semmi köze nincs az utazáshoz. A, a csavargáshoz Így van. van, az a csavargó regény. Mert, mert amiben a pikareszket megtanuljuk irodalomból, az a Candid, ami egy utazós egyébként. Sőt, meg egyébként a Donkey Hotel, ami szintén egy pikareszk, és ott is mennek jobbra-balra. Hát, no, az a helyzet, hogy a csavargó regény, vagy a magyar definíciója szerint legalábbis valahol ezt olvastam, a Kópe regény. az alapvetően egy csavargó életéről szól, de igazándiból a legfőbb jellemzője a pikareszkeknek az, hogy az egyes fejezetek sorrendje felcserélhető, mert nem egy ilyen nagyon lineáris történetvezetésről van benne szó, hanem inkább ilyen különböző kalandjait írja le az adott csavargónak, amik nem feltétlenül következnek egymásból, tehát akár felcserélhetőek is ezen kalandok leírásának sorrendje. Úgyhogy ezek szerint akkor, ha valami nem a 80 nap alatt a Föld körül, akkor nem pikoreszk. Hiszen Csavargót, hát nagy jó indulattal belegondolhatunk a főszereplő, kicsit lehetne akár Csavargó is, de valójában nem az. Úgyhogy, úgyhogy én örülök, hogy ezt így lepleztük. Egyúttal büszkén jelenthetem azoknak, akik a múltadást hallgatták, tudják, hogy belevágtam ebbe a nagyszerű kalandból, hogy a 80 nap alatt a föld körült, ez a nyaralás végére fogcsikorgatva, de sikerült. Nagyon rég utáltam regényt ennyire, bár ez nem igaz, mert mostanában volt pár olyan, amikbe belefutottam és utáltam, de azokat abba hagytam. Ezt nem hagytam abba, mert tudni akartam, hogy mi lesz. E, és hát egyrészt e, azóta megállapítottam, hogy azt hiszem, vagy velem van a baj, vagy a világgal, de a molypont n Mindenki négy és fél meg öt csillagra értékeli. ver egyik legjobb regényeként említi ezt, és, és hogy mindenki sokat tanult belőle, meg érdekes dolgokat olvasott benne. Nyilván én vagyok a hülye, aki szerint egy felszínes, a 19. században talán még érdekesnek ható, de a mai eszemmel egy végtelen lapos közhelyes a mai történetmesélésnek minden szempontból ellentmondó dologgal van, mármint regénnyel van dolga annak, aki elolvassa. Így például az összes hatodikosnak, akinek ez kötelező olvasmány. De akkor lehet, hogy velem van a baj. Biztosan először találkozol azzal jelenséggel, hogy a hagyománytisztelet az viszonylag erős. És hogy azt mondod, hogy akik úgy gondolják, hogy ez a regény híres, tehát nyilván jó, azok ezt így kognitív dissonancia mentén olvasás közben is magukba applikálják ezt a tudást? Ö, igen. Nézd, egyik kedves hallgatónk írt nekünk levelet, hogy melyik az a Werner regény, ami egy ilyen nagyon gyatrán álcázott franciák versus németek sztorira felépített háborús dolog, aki nem tudja a történetet kb. azt kell elképzelni, mint a, a Guy Ritchi Sherlock a második részében megfilmesítettek, csak nem kardoznak benne darukkal de pont annyira bonyolult és annyira kitalált dolog. Ez a Bégum 500 millió című regény. Ez a Mojan momentán 81%-on áll. Garantáltam, tudom mondani, ezt szár, ezt 10 éves koromban is utáltam. De a kedves hallgatók, kérdeztő, ő viszont szerette. Nem vitatom azt, hogy ő szerette, sőt joga van hozzá. Ugyanakkor továbbra sem pontoznám, nem tudom, én négyes félre. Hát figyelj, én Vern könyveit, amit olvastam, mindent imádtam. Emlékszem, hogy hogy így fellocsolta benzinnel a fantáziámat, és meggyújtotta az utazás a holdba, vagy az utazás a föld középpontja felé, de még a, a Sándor Mátyást is csíptem. Jó, de Ferenc abba azért bele, hogy igaz nem sokkal, de azért valamilyen mégiscsak gramofon nem ezelőtt születtél. Hát ez igaz, igen, igen. Ebben teljesen igazod van. Én már emlékszem, amikor először színes tévét küldtünk a holdra, majdnem, de... <gül> Azért az sem tegnap oldna. Hát én konkrétan akkor születtem, amikor embert küldtünk a holdra. Na, Na mindegy, szóval nekem nem tetszett a 80 nap alatt a Föld körül. Egy dolog eh, javított egy kicsit az ezzel kapcsolatos hanglotomon, hogy a múltkor, miután lenyomtuk a stop gombot, akkor te nekiugrottál, és nagyon gyorsan összeerítjentettél egy térképes, eh, Wikipédiás, fényképes alkalmazást, ami a regény történetét ilyen térképes utazás formájában dolgozza fel. És az zseniális lett ahhoz képest, hogy hát nem tudom, hány órát tettél bele kettőt. Szerintem maximum kettőt, de az már a felképezésével együtt. Én mindig mondom, hogy annyira rahatú jó eszközök vannak, csak bele kell rakni az izét. Ez most már rád úgy, úgy volt két és fél óra, az első fél óra, elkúrtam azzal, hogy csináltam egy nagyon szép CSV-s fajt, ott volt különböző oszlopokba, hogy honnan hová mennek, volt magamnak egy jegyzett oszlop, hogy kávét, ugyan, melyikkel foglalkozom mm -hmm. éppen. Ö... Szélességi koordináta, hosszúsági koordináta, ez az az Nagyon remek, ha valaki kéri, szívesen átküldöm. Viszont, amióta én ezt az eszközt utoljára használtam, azóta nem ilyeneket importál, hanem simán be lehet írni egy dobozba, hogy bombéj, ezt a képet rendelt hozzá, és ide a szöveget. Annyira felhasználó, bárát, hogy már-már fáj. Csodálatos. Egyébként milyen neve az eszköznek? Ez mindjárt mondom StoryMap.js. Story ezt a Knight Foundation nevű ilyen újságírókat mindenféle eszközökkel támogató alapítvány csinálta meg, nekik adományozott amerikai pénzekből. Vannak még rohadt jók. Az övék az egyik legjobb ilyen timeline készítő dolog is. Az talán még mindig csv alapon működik. De mondjuk ilyen izányi térképes megjelentést még legalább másik kettő eszközzel lehet csinálni, mert van hasonló cuca az ArcGIS-nek, ami egy profi ilyen szoftver, és van ilyen a DB sőt azóta talán csak simán kartó, Bol egyszer fejlesztettek egy JS nevű dolgot, amint pont Odyssai a sztorik elmesélésére alkalmas, és az is üres textboxot beírat, hogy honnan, hová, ö, mi a szöveg hozzá, mi a kép, Enter megjeleníti. Fantasztikus. Tényleg tök jó eszközök vannak. Na tehát, kedves szülőtársak, akik most akarjátok eladni a gyereknek a 80 nappal a föld körül, akkor az adásnaplóban találtok egy linket. Ami pont ezt csinálja, nagyon 21. századi multimédiás módon. A legjobb emlékeim szerint be is embereltük egyébként. Akkor nem, lehet, ha hogy a múlt, múlt benne van, a 261. Uh -huh. Fantasztikus, még jobb. Hát így, szóval. Ellenben. Mi történt ott a 80 nap alatt a Föld került, de mi az ellenben? Ellenben neki láttam számon és a Google segítségével, már a maira keveredtem és kivontam a 2019-ből az 1873-at, amikor a 80 nap alatt a körül megjelent eredeti francia nyelven először, egy nagyon friss 146 éves regényről van szó. Mondhatnák, hogy akkor nem csoda, hogy olyan porosnak és avitnak hat, de vannak 150 éves regények, amik nem hatnak ennyire bénának, nem? Hát, azért odadnám neked a falujegyzőjét, sírnál. <gül> Jó, ez igaz. Ezt elfogadom illetve akkor még egy szám hozzá. Szerintem amúgy ezzel etán legjobban nekiállni az ilyen dolgnak. Verne 114 éve halott. Értem. Jó rendben. Orribile diktó, akár élő, élő szerzőket is lehetne tanítani. Akkor ezzel most akkor a megbocsátás mezejére próbálok evezni. Amennyiben egy mezőn lehet evezni, akkor ezt meg tudom tenni. De azért azt elmesélem, hogy amikor aztán a nyaralás tudom, ilyen utolsó napjának reggelére, utolsó előtti napjának reggelére elolvastam az utolsó sort, és nagyot lélegezve azonnal töröltem a Kindle-ről a regényt. Akkor azzal szembesültem, hogy viszont itt van még 24 óra, az első esik, kéne olvasni valamit. És akkor az eszembe ötlött, hogy egyik kedvenc podcastomban, a hármas könyvelésben, aminek egyébként nem mellesleg kelt az egyik műszervezetője, legutóbb ajánlottak valamit, ami kb. az ragadt meg bennem, hogy hogy rejtőjen őhöz hasonlították a stílust. A hasonlították, azt hiszem, talán Gabi volt, vagy te voltál? Nem, Nem ez én voltál. voltam. Rejtőhöz hasonlított a stílust, és hogy ilyen űr, kaland, regény, valami, és hogy könnyen olvasható. Nosza, gondoltam, ez jó lesz. Már csak azt kell valahogy elérjem, hogy ott a horvát cseppéken eljusson a Kindle olvasó, még ez a mű, de aztán térültem, fordultam, bevetettem néhány alkalmazást, elértem az itthoni nast, azon valahogy fel tudtam e, gyorsítani a, a torrent trackert, mert hogy megvenni sajnos nem tudtam a, a könyvet ebben. A lényeg, a lényeg, hogy 10 perc után megérkezett a telefonom kindlapjába a regény, aminek az a cím, hogy Calderon avagy jelölt kerestetik. A szerzője On Sai de valójában Varga Beátának, Beának hívják a hölgyet, aki írta, és, és hát minden, minden erőzetes várakozásomat felülmúlt a, a könyv. A 80 nap alatt a föld körül, azt hiszem, talán egy olyan, hát lehet, hogy egy hónapig is olvastam, de mondjuk három hétig egész biztosan. Ehhez képest a nem különösebben más terjedelmű kalderont, hát este és reggel <gül> bepuszítam Igazán, dibó. aztán utána, utána néztem meg a molyan, mert ugye az ember kiindult olvas, akkor nem tudja, hogy hány oldalas könyvet olvasott el. utólag megnéztem 280 oldalt, tehát egy teljesen rendes regény, méretű regény. E, és tehát, nem, tudom, nem tudtam elaludni. Éjjel egykor úgy tettem, hogy jó, nekem holnap nem kell 6 órát, nehogy már. És aztán reggel korán felkeltem, és befejeztem irgalmatlanul, és nagyon imádtam, amikor ez a először a kezembe került, akkor annak az lett a vége, hogy nem, egy környékén elmentem a hogy én most már keresztbe számát nem teszek. Ma olvasok valamit elalváshoz. Lenyúltam egy könyvet öcsémtől, és elkezdtem olvasni. És aztán hajnal, három-négy környékén éreztem azt, hogy nagyon a -nagy hülyeséget csináltam, de már csak 30 oldal van hátra. Ö, tehát a kiavátlanság voltam másnap reggel, úgyhogy délután kezdtem bele a második kötetbe. <gül> a harmadikra azóta várunk. Időnként megkérdezem beáltal, hogy mikor jön, illetve mikor lesz a kiadóanak e Amikor jön, ez a hamarosan évek kérdése. Értem, én nekem egyelőre itt van előttem a második kötet, pontosabban belekeztem az első oldalakon túl vagyok, és nagyon várom, hogy folytathassam. És ugye ez egy ponyva, a aként is ajánlja a szerző, hogy egy jó ponyva, meg egy pohár az csodákat tud tenni az ember gyűrött lelkével. És ez egyfelől így van, de másfelől azért ez az egy olyan ponyva, ami, ha bár csak abban az értelemben Skiffi, hogy a jövőben űrhajókon játszódik, de nem, tehát a science fictionből a science az, ami nincs, inkább a fiction, ez egy kalandregény. Szerintem a rejtői hasonlat talán annyiban szerencsére nem állja meg a helyet, hogy nem annyira bok, bokszolóan vicces, hanem inkább csak olyan fricskázóan, Szóval kevesebb a vízben és hogy jól kidolgozott karakterek, tök érthető, alaposan felfestett motivációk vannak benne. Azért egy kicsit vicces is. Nincsenek logikai bakukrások az egyébként lebilincselően izgalmas történetben. És persze pozitív a végkicsengés, és persze a hősünk az azért úgy végül mégiscsak, ha bár az elején még öngyilkos akar lenni, és nagyon oda van, de a végére mégiscsak egy szuperhős válik belőle. Szerintem kurva jóna. És úgy, úgy gondolom ezt, ahogy egyébként ezt gondoltam annak idején jó régen vávián Fábul első regényeiről, aki szintén egy magyar szerzőnő, és e, szerintem, e, hát hogy mondjam, nem a magas irodalom környékén szokták őt emlegetni mindenféle én, ilyen női nyomozós dolgokat írt, szintén meg írt, talán a mai napig, az is ilyen vicces volt, és tényleg olyan volt, mint egy alkoholmentes koktél. Sok finom ízzel, volt és tökéletes volt a maga nemében, nyomot nem hagyott. Nyilvánvalóan nem fogjuk azt hazudni, hogy egy különösen gyűrűt vasárnap délután mindjárt levesszük a polcról. Ilyenkor igazából a a háború és békét illik mondani, de az valójában egy könnyű olvasmány, és szerethető emberek harcolnak, akármi szerelem, néha Franciaó beszélnek az a lóvas a lábizetből, miről van szó. Mondjuk a Juliszt ezt javasolnám. Hanem ha az Uliszt ezt, igen. Tehát, hogy valami ilyen agyadat verik agyon egy cidramszelettel, ez kötött tízével, bazaltömbel ö, regényt, a lónak a fazát. Vannak szituációk, amit az ember olyasmit olvas, ami csak szórakoztatja. Semmi más nem akar az ígyett a világon. Az irodalom izéje, Bacvenser filmje. Igen, de annál... Szóval valahogy nekem ez volt benne a tök jó, hogy, hogy azért a Bud Spencer film, különösen a ma megnézed őket, akkor arra, arra jössz rá, hogy azok azért az ilyen amerikai pite szintjén, vagy egy kicsit az alatt ö, ostobácskák. Hú, erről teszem, amerikai pite. Ö, van a Facebooknak egy gyog, csodálatos, gyönyörű szép ö, csoportja. Ö, mindig hülyeséget akarok mondani nevének, de mindjárt megnézem, hogy azt hiszem, az, az a nem hogy a nyolcadik utas. Uh -huh. Ez azzal foglalkozik, hogy fel, feldobnak ö, filmeket, és, ö, és kell hozzá forítani új magyar címet. Jellemző nagyon, aminek már eleve van magyar címe persze, de hogy a, a legrosszabb magyar címadási gyakorlatot át lehet még valahogy még jobban ültetni a gyakorlatba ö, ezeknél a filmeknél is, tehát hogy mi lesz a terminátorban, amit meghagytak eredetiben. És a múltkor pont az amerikai Pite volt a, a feladvány, és sikítva rögtem valamikre a számítógép előtt, amikor meg volt szépen photoshopolva az amerikai pitének az új, új plakátja, azzal a címmel, hogy Húróséter. Az elég jó. Abszolút legalja illetve ma reggel meg az volt, ez azt a a Project, a száz pagony Mindenki azonnal, azonnal menjen be, lépjen be, ez olyan tartalma, aminek nem a Facebookon kéne lenni, hanem valami sokkal jobban megőrzött helyen. Aranycsodál. A Ludas van ha lenne olyan, hogy Ludas Matyi. Igen, vagy ha vicces lenne már Ludas Igen, Matyi. ez régen vicces volt. Igen, régen, de na mindegy, ebbe bele se menjünk. Jól van, szóval, ha valakinek kedve támad egy kis űrponyvát olvasni, ami azért igazán mívesen van fröccsöntve, sorják nélkül, sőt, akkor Calderon, avagy Hullajelöt kerestetik, illetve a második kötet mi is Calderon, avagy a felségsértéshez nem kell... Bridges, Bridges duke Így van, ezek a, ezek a könyvek. És aztán azon gondolkodom, mi van még, ami a nyaralásból következik? Hát egy dolog mindenképpen. Az előző adásban lelkendeztem a tártervezés diadalán az ilyen nevű nevű a Bluetooth hangszóró kinézetén, és beégértem, hogy majd azt én meg fogom venni, és elviszem magammal a nyaralásra. Megakasztanám itt a, a, a beszámolódat, mert tudom, hogy szeretni fogod. Nem egyeztetnénk ki abban, hogy enebi hívjuk, ö, mint ahogy Göteborgot is így mondjuk, a helyet, hogy úgy mondanánk, hogy ki kell mondani valójában. Én Göteborg-ot is göteborg mondom természetesen mindig. A következő adásnapról be 8. nyolc egyszer, egyszer volt egy ismerősöm, aki svédszakos volt, <gül> és mindig idegesen kiamított. Bár ezt nem tudom, túl gyakran azért nem beszélgettünk Göteborg-ról, Egyébként vele mennyire pokol lehet elmenni az IKEA-ba? tényleg. <gül> Igen. Na szóval lehet tőlem, hívhatjuk Enebinek is. A lényeg az, hogy ez a kis 6000 forintos cuccmákat megvettem, magammal vittem, magunkkal vittük, mondhatom így több eszámban is. És egyrészt igazolt mindent, tök jól szól, semmi baj nincs vele, eh, hogy mondjam, megéri az árát. Másrészt van egy olyan jó tulajdonsága, hogy nem valami beépített akkumulátorral működik, hanem három ceruza elemmel, ami egyébként, hogyha tölthető típusú, akkor tölti is. Tehát ha veszel bele tölthető elemeket, akkor az tölti, de ha azok lemerülnek, és mit tudom, hogy nincsen a közelben konnektor, akkor három sima ceruza elemmel is hosszan hallgatható. Nagyon, nagyon imádtam, imádom azóta, és jó vásárlás volt. Azt figyelted egyébként, hogy a, a nagyobb enebi hangszórókhoz ez a drága cég, ez kihozott egy saját akumulátors szabványt. Igen. Ez tök izgalmas, és nagyon kíváncsi hogy mit fognak vele még kezdeni. Mert hogyha egy dologhoz már legyártják, és az ikárnak azért elég sok ezzel szokott lenni, akkor valószínűleg berakják másik két-három dologba is. azon pont csodálkozom, hogy ebben a portébőlben nem ez van, de nyilván túl nagy az eszköz. Már a, az axi. Igen, igen ugyanakkor meg ez, ez, ez, ebből még bármi lehet. Valószínűleg azért nem hülyeség a dolog, mert, mert hogy IKEA. Tehát, hogyha az a saját aksi elörekszik, ki kell cserélni, akkor ki tudod benne cserélni. Tehát nem jársz úgy, mint én a előző, egyébként nagyon drága Bluetooth hangszorommal, amit jól is szólt, de most már nem lehet feltölteni. És ha bár még gondolkodom, hogy elmegyek a márka kereskedésbe, és szerviszt kérek rá, de lehet, hogy elengedem egyszerűen, és azt mondom, hogy hm, ennyit bírt, szépen szolgált. Át vagy alkalmazott konyhai rádióként, magyarul kihúzol hozzá egy USB-drótot. De már van konyhai rádió, ugye ez a Google Home Mini ráadásul. Autorádió, ja tudom, bluetooth a kocsid. Igen. Mm, a bicikli rádió, az nem tölt. <há> az pont nem jó, ha csak nem dinamóról. Hát legalább ö, adja valami a kardioedzést hozzá. Na igen, szóval, hogy nem, azt hiszem, hogy, hogy nyugdíjazom. Valószínűleg. Ike a jól csináltat köszi. Veszélyes cég az, hétvégén jártam ott. Lényegében kettődra polc, polcért mentem, nem fogom bevalani mennyit hagytam ott. Minden rendkívül hasznos volt, amit vásároltam, de tulajdonképpen egyik sem volt a célok között, fogalmazzunk így. Uh -huh. Ellenben megnéztem, hogy még nincsen izé, még nincsen a, a Sonos kompatibilis hangfaluk egyelőre Magyarországon, illetve amire roadtul büszke vagyok, ledumáltam magam megint arra, hogy világítás központi egységet vásároljak. <gül> Mert ha egyszer valójában kettő darab izét, kettő darab ö, körtét kapcsolgatok, és annak a kapcsolóját az ágy mellett, ahonnan le kell kapcsolni, akkor elképzelhető, hogy nem kell még több technológiát rakni ebben a rendszerbe, hiszen működik. Mélyen megértelek. Én minden alkalommal, amikor az Ikea-ban vagyok, akkor megállok ott a okos világítás részlegnél, és hosszan nézegettem, és hosszan úgy vágyódom oda, hogy de jó lenne egy ilyen rendszert bevezetni, de tényleg nem nagyon van miért, vagy a fene tudja, még gondolkodom az ügyen. Volt bennem is egy olyan gondolat még, hogy ha esetleg veszek még egy-két izót, becsavarom mondjuk a konyhába, és akkor nem az, hogy bemászok az ágyba, lekapcsolom távirányítóval az összes többi lámpát, majd észrelem, hogy ki kell mászni az ágyból, mert a konyhában még szivárok befény, hanem azt majd telefonról lelövöm. De itt azért éreztem, hogy egy komoly problémát kell generálnom ahhoz, hogy, hogy meg tudja mindakorna, hogy nekem erre szükség legyen. Hát igen, erre valójában nincsen. Aztán nézzük csak, mi volt még? Hát még uh, lesz még szó a nyaralásról, de a múlt adásban még egy fontos dolog volt, a Simple apról beszéltem, mi szerint nekem folyton jelszót kér a leglehetetlen pillanatokban, amikor pont nem kéne neki, és hogy ettől használhatatlanná vált, és amikor ezt megírtam a, az OTP ügyfélszolgáltának, akkor ők valami számmal és egy 30 napon belüli ügyintézési határidővel válaszoltak. Egy csomó hallgatónk írt van, akinél gond nélkül működik, van, akinél ugyanúgy, mint nálam dobálja az emlékeit és újra beléptet. Az OTP végül is, hát hogy úgy mondjam, nekem adott igazat, amennyiben azt mondták, hogy valóban van hiba, felolvasnám azt a mondatot, ahogyan ezt ők mondták. Az alkalmazásban az ön által jelzett hibát egy technikai hiba okozza. A hiba elhárítása folyamatban van, annak javításáig szíves türelmét kérjük. Tehát, hogy megtudhattam, hogy a hiba oka egy hiba. Wow. Ami tulajdonképpen jó hír, mert nem én vagyok a hülye, ennyit megüzentek, hogy mikor, hogy mostanában, vagy jövőre, vagy majd egy másik világban fog ez a hiba megjavulni. Hogy esetleg valamivel kárpótolnának, azt nem, de azt írták, hogy reméljük, hogy a jövőben is megelégedéssel használja a szolgáltatásainkat. Ugye egy olyan levélnek az aján, amire, tehát ami arról szólt, hogy tökre nem vagyok elégedett. És a, a, azt talán még mondanám, hogy a levélamban végül is válaszoltak a szabdzsektjében, az iktató számot tartalmazta semmi mást. Ügyes, tehetséges, ahogy kell, kommunikáció van, van, De tényleg, szóval szeretnék üzenni az OTP-nek most itt, hát ha van OTP vezető a hallgatóink között, az a simple, egy nagyon jó alkalmazás, egy csomó nagyon jó alkalmazás a szolgáltatás az OTP-nek. Valahogy azt nem -e lehetne esetleg megoldani, hogy ezt a, ezt a nyomorult szocializmusból itt ragadt, végtelen ostoba, túlbiztosított bürokrata nyelvet ezt a kommunikációtokból kivennétek? És helyette olyan embernyelven írnátok? Az jó volna. Azt hittem, hogy többet kérsz, kedves hallgató barátunk, tehát például, hogy stabilizálják, mert az Isten verte apot, hogy működjön. Nem, azt nem, azt. Én azt el tudom fogadni, hogy néha elromlanak a dolgok. Csak akkor mondják azt, hogy elromlott igyekszünk megjavítani szerintünk három hétbe fog még telni, vagy majd csak a őszi verzió. érted Ezeket én simán el tudom fogadni, de ezt, hogy a hibát egy hiba okozza, dolgozunk rajta, majd szólunk, ezt nem. Idehozom akkor már csak a Telekomot, aminek van egy, egy apja, amivel meg lehet nézni, hogy mit, mennyit használtál a mobilnetedből, meg fel lehet tölteni kártyás, mármint egy feltöltő feltöltőkártyás accountokat É, és én ezt arra használom, hogy a gyerekeknek a, a feltöltőkártyás feltöltőkártyáját feltöltsem időről időre, amikor elhasználják a perceiket. És lassan egy hónapja azt mondja ez a drága alap, hogy hogy a, jelenleg a bankkártyás feltöltés szünetel, kérjük szíves türelmét dolgozunk az ügyön. És amikor ezt először olvastam, akkor azt gondoltam, hogy hát persze valami biztos elromlott, majd nyilván a jövő évre de ez mondjuk másfél hónapja volt, és másfél hónapja nem javul meg. Hanem ott van ez a jelenleg, ez nincs, ez a funkció, dolgozunk rajta. És hogy tényleg nem értem, hogy ilyenkor milyen, milyen tehát mitől retteg a jogi osztály, amikor nem engedi meg ezeknek a szerencsétlen kommunikátoroknak, hogy adjanak egy olyan tájékoztatást, amitől nem érzem magam végtelenül hülyének nézve. Nem tudom, közben előkerestem az egyik barátomnak a Simple válaszát, amit csetén kaptam meg még márciusban. Összecseng azzal, amit te kaptál tisztelt, felhasználunk. Sajnálunk, hogy, sajnálunk, hogy kellemetlen tapasztalat szerzett az alkalmazás használata során ez a nem generált kártyát neki a rendszer, és hülyeséget írt vissza a hibőüzenetnek című probléma mm -hmm. volt. Javasoljuk, hogy jelentkezzen ki az alkalmazásból és indítsa újra a telefont, majd az újraindítás után jelentkezzen vissza, szükség esetén törölje az alkalmazást és telepítse újra. Megoldást jelenthet az alkalmazás adatainak törlése is. Ha hibát tapasztal a hibözenről részünk képi mentést küldeni, szíveskedjen és adja meg a telefonja típusát és operációs rendszerét. A szempő szolgáltatásaival továbbra is állunk az önrendelkezésére, tisztelettel ügyfélszolgálat. Mm. Ez az a dolog, amit nekünk el lehet küldeni, ha a nyámnak elküldi, akkor az azt jelenti, hogy szimpél, rám terhelte a probléma megoldását. Mármint, hogy én fogom összegyűjteni ezeket az információkat, amik szerintük szükségesek a probléma megoldásához. Igen. És azt nem tudom, hogy telefonon látod fel, lehet-e őket hívni. ez például kizgalmas izgalmas lenne megkérdezni. hogy van-e hát telefonos te, Van-e rendes szimpelé. telefonos Igen. Hát az OTP-nek nyilván van. Mm, igen, de az OTP mobil. Az külön cég. Oh. Akkor ez valóban egy érdekes kérdés, és magam sem tudom a választ. Mert ha igen, akkor ott le lehet csakkozni egy csomó minden dolgot, és akkor ott végig tudják magyarázni, hogy hová kattintson legyen szíves amilyen telefonon. Ha nem, hanem csak a törője az alkalmazástárhely adatait, akkor azért ez egy nagyon nagy fakú. Ó, igen. Én most ezt fogom tenni egyébként, törlöm a szimpló telefonomról. Újra telepítem, és megnézem, mi sül ki ebből. Hát, ha csak valami cash probléma hajrá, hajrá, én a múltkor a szomszédnélnek szereltem tévét, már én vagyok a tévészerelője. Kedves hallgatóink, akire felkapják a fejüket, nem, nem tudok tévét szerelni. Magyarul újraindítgattam először, ahogy hívják, hogy a set-top boxot, az nyilván nem csinál semmit. Önmagában érdekes, hogy set hívjuk, mikor egy tévé már nem lehet megtartani, tehát én szer lebillen róla. Aztán tudom az internet is, az sem segített, ezek után kértem egy szemet, felhívtuk a ügyfélszolgáltat, aki azt mondta, hogy igen, látja, hogy probléma van, megpróbálja innen megoldani. 5 perc szűn, visszajön, mondja, hogy nem lehet innen megoldani. Kérne egy telefonszámot, most látja, hogy nem arról hívjuk, megadtam, és akkor mondta, hogy. Ja, mondtam neki, hogy ezért, hogy vági emilné vagyok, ezen ne akadjon fent, de egyszerűbb, hogyha velem beszél, mintha nem. Nem vágik, meg nem emilnék, mindegy is. GDPR-ok -ok vagyunk nagyon. És, és mondta, hogy akkor egy dolgot adjak át, hogy. Két esetben fogják hívni, az egyik, hogyha megszerelték a problémát, mert távol lehetett. Ebben az esetben egy robot hang fog beszélni, hogy bár működik a tévékez csókolom. A másik, hogyha nem tudják megoldani távol, akkor jön a szerelő, akkor ember fogja hívni, és ennyi sajnálja, hogy nem tudták helyben megoldani azonnal rögtön. Közel tökéletes mintaszerű, hogy azt kell. Így így. Igen, szóval, a, arra akarnék itt kiukadni, hogy nem egyszer van olyan, hogy az ember nagy cégekkel keveredik ügyfélszolgálati viszonyba, és ott pozitív tapasztalatai vannak. Tehát ehhez képest igazándiból másoknak is képesnek kéne erre lennie, és akkor itt azt gyanítom, hogy ez mégiscsak, tehát hogy nem az van, hogy nagy cég szükségszerűen jogi kényszerből, vagy a befektetők érdekei miatt fasz, hanem egyszerűen csak azért, mert tehetségtelen valamelyik vezetője azért fasz. És ez így nem oké. Okay. És ez így bizony hát a szolgáltatási élményt nagyon-nagyon-nagyon nagy mértékben rombolja. Független attól, hogyha utalok, akkor az a pénz megérkezik. És hát egyébként ehhez kapcsolódik is még egy élményem, most az úgy látszik az én élményeimről beszélgetünk, de hogy lassan, hát nem tudom, több hónappal ezelőtt óta hallgatják a kedves hallgatók azt, hogy én mindenféle fülhallgatókat veszek nyakra főre. És a legutóbb is hogy most egészen odáig vetemettem, hogy az Indiegogon rendeltem meg egy fülest. Nem is füles ez igazándiból, hanem egy TWS, azaz True Wireless Earbuds, tehát ilyen különálló fülbedugható bigyó. Bocsánat, de ne szopjuk már be azért, hogy mindenki áttevezzi a terméket. Ez nem egy mosógép, hanem egy tiszta ruhaszolgáltatás. Anyát vicselja. Hát annyiban egyébként a név megállja, hogy nincsenek drótok, amik a jobb és bal fülemet összekötnék. Igen, de a fülhallgatóban nincsen benne az, hogy drót. Mondjuk ez igaz. Na mindegy, szóval, hogy de ez ugye egy kategória, most már a TWS, TvS, nem Tv, S, TVS. Na mindegy, jó nap. TZV. De TVS és Timme. Egyébként. Tálál Úgy Úgy bukkantam erre a fülhallgatóra, hogy az egyik olyan magyar tech vlogger tesztelte és találta nagyon jónak, akit egyébként kedvelek. Az Anonim INC nevű csatornán láttam a tesztet, amit azért szeretek nagyon, mert a, a csatorna hoztja. Remek teszteket csinál egy családi ház különböző sarkaiban. Nem egyszer például ennek a fülesnek is úgy nézett ki a teszt, hogy a háttérben konkrétan volt egy teregető teregetéssel. A teregető az egy dolog, de 42 foktól 90 fokig felfelé az összes létező tártatja. Ja, igen, igen, igen, az is, az is ott szokott lenni a háttérben valóban. Jó, szóval, hogy, hogy neki elhittem, hogy ez tök jó, ahhoz képest 13 ezer forint volt valami ilyesmi, hogyha az indigó kampányba rendelte meg az ember, úgyhogy egy hirtelen vásárlási indulattól vezéreve megrendeltem, és aztán izgultam, hogy de meg is kapjam. És lássd csodát, amíg én nyaralni voltam, megérkezett a készülék. Most az van éppen a fülemben. Hm. És hát euh, még csak egy napja használom, még nem vagyok benne biztos, hogy mit kell róla mondani, vissza fogok még jönni ezzel. De annyit már biztosan állíthatok, hogy a neve Irfan Free e Arfun, és euh, valóban tök jól szól. Jobban szól, mint az eddigi... Euh, Ilyen agybadugós Bluetooth füle sem szólt. 50 a Bluetooth benne, a kis dobozkáját azt vezeték nélkül lehet tölteni, ő maga nagyon sokáig bírja, nagyon innovatívan van kialakítva rajta a gomb, amit könnyű megnyomni, de nem túl könnyű megnyomni, szóval ilyesmikkel büszkélkedett ez a rendszer. És amikor megjött, akkor valahogy az volt az érzetem, hogy hát aha, tényleg, nem szól büntetően szarról, mint általában ezek a fülesek szoktak szólni, ez pozitívum. Amúgy meg ez is csak egy bluetooth füles pont, olyan, mint a többi. Azzal a különbséggel, hogy valahogy az elmúlt 24 órában mindenféle eszközökkel próbáltam, és az volt az élményem, hogy ez a dolog instabil. Nem tudom ennél jobban leírni, néha szaggat, néha csak az egyik oldala szól, de aztán visszatér a másik, rá lehet dumálni, hogy jól működjön. De például az iPhone 10 és az ő kapcsolata az annyiban hektikus, hogyha YouTube-ot akarok nézni, akkor ott nagyon jelentős a legahang és a kép között. Ez például ugyanazzal a telefonnal, Netflixen vagy HBO-gon nem fordul elő. Tehát lehet, hogy a YouTube appban van a hiba, De és ilyenből van mondjuk húsz. De mondjuk ez pont az, ami vásárlóként téged nem kell, hogy érdekeljen, hogy ki a hülye. Hát igen, igen, pont erre jutottam, és ezért is kötöttem úgy az előző témához, hogy a vásárlási, vagy a, vagy a felhasználó élményt rontja, hogy egyelőre még abban a fázisban vagyok, hogy lehet, hogy ezek elmúlnak, ezek a kezdeti nehézségek, és valahogy belejön a dologba, vagy belejövünk az együttélésbe. De most azt érzem, hogy nagyon jól szól, kivéve amikor beinázik valamit, mert röcög, vagy mert, e, e, vagy mert akad, vagy mert egy pillanatra elveszíti a kapcsolatot, és egyébként az indigo oldalán elolvasva az értékeléseket, teljesen változó problémákról számolnak be, de olyasmikről, amikről a másik beszámoló nem szólt. Az egyik azt mondja, hogy három méter távolságból már elveszti a kapcsolatot, a másik lelkendezik, hogy 15 méterig is bírja. Az egyik azt mondja, hogy túl halk, a másik azt mondja, hogy hangosabb, mint szokott lenni, az ilyen típus. Ez nem lehet az, hogy a gyártás végén nincsen semmilyen kontroll. És lényegében attól függ, hogy kiforrasztotta össze a tetszutcadat? Hát, vagy van ilyen quality control, de az a kínai típus, ami vagy működik, vagy nem működik. Amiben nagyon sok ilyen projekt le szokott bukni, hogy Kínában gyártatni, azt nem azért nehéz, mert nem elég olcsó, hanem azért, mert hogy egyáltalán nem biztos, hogy azt kapod, amit megígértek. Hát plusz ott kell lennie igen. Igen. Szóval, de lehet, nem tudom, az egész valahogy ilyen, ilyen licsilöcsinek tűnik úgy, hogy egyébként az összeszerelés minőséget tök jó, a hangminőség szuper, és nagyon akarom szeretni, ha már ennyit vártam rá, és ennyire egy ilyen jó találatnak tűnt. De egyelőre Nem még olyan nehéz. Most is a fülemben van, ezt az adást is úgy veszem fel, hogy ezt hallgatom. Teljesen úgy néz ki, mint egy ilyen fülbedugós fülhallgató. Most azt érzem, hogy most már most így beszélgetünk, most már lassan egy órája a fülemben van, és az egyik oldalon nyomja a fülemet és fáj. Érted? Ez a... nem Nyilván az én fülemmel van a baj, de ez, de ez az én fülem. Az én fülem fizetett ezért. Én belenéztem közben a csatornának az anyállataiba, és euh, ami elsőre feltűnt nekem, hogy itt iszonyatosan sok az ilyen kínázás. Amit valahol értek, mert Kínából csodákat lehet beszerezni, meg euh, estenként sokkal olcsóbb dolgokat, mint amúgy amennyibe kerülnének ezek a ezek a jószágok de a vége csak az, hogy az emberi szalítható meg tudja magát szopatni. Igen. És uh, van egy ilyen érzésem, és cápoljátok, kedves hallgatók, hogy a magyar néprélekben, és én ezek tudom, nagyon, nagyon nagy eltalanságokat mondok, úgy benne van a jó járásnak az igénye. Én vagyok ennek az élő példája, ki ezért rendelek ilyen szarokat. Porsche motoros Dacia 5 forintért azonnal hármat. Így. És amikor mondjuk egy fülesen fekszel el, az egy dolog, hát istenként dobtunk már egy füllalgatót, de most, ami meg van nyitva, és adás után meg is fogom nézni, a titkos kínai videokártya, amiről még nem hallottál. Most az a végén úgyis egy Nvidia csipes túlc lesz, vagy egy van. Egy, egy, egy, egy Igen, csak nem összeoptimalizálva, és itt-ott melegszik, és valahogy az egész végül csak használhatatlan mégiscsak. Izgalmas lenne kipróbálgatni nyilván, de mm, á, nem is látom a leírásban a linket, hogy mi elképzelhető, hogy nem ajánlja megvásárlásra. De az egész... egész Tech blogolásnak az a kínás része mindig ez ugrik be, hogy, hogy oké, okay, de most még öntjük a benzint erre a tűzre, ami amúgy is veszélyes. Majd meglátjuk. Egyrészt majd meglátjuk, hogy Kína felnőe a feladathoz, vagy pontosabban nem is az, hogy felnő a feladathoz, hanem hogy a piac rákényszeríti-e arra, hogy jobb minőséget szállítson úgy általában. Egyébként ez a dolog, ez az Irfan cucc, ez nem kínai. Nyilván Kínában gyártják, de hát az Iphone-t is Kínában gyártják, aztán az mégiscsak működik többnyire. E, szóval, hogy ez nem kínai, hanem, hát egyébként nem tudom, talán amerikai. Jó, ezt most nem tudom. Na, e, Minden esetre Európában tervezték, vagy Amerikában. Úgyhogy nagyon készültem arra, hogy amikor végre megérkezik, akkor majd egy ilyen hozsannával fogok beszámolni róla, hogy végre valami dolog, ami nem attól volt olcsó, mert kínai gagyi, hanem attól, mert indigogó bevezető kampány, de egyelőre nem tudom jó szívvel az egekbe csavarni a lelkendezést, hanem hát izgulok, hogy mennyire lesz jó, ta jó tapasztalat. Nos, az van egy 2018 óta létező amerikai ö, cég, amelyet a saját Facebook oldaluk szerint ö, tapasztalt ö, ipari tervezők, ö, akusztikus mérnökök és ö, zenerajongók hoztak össze, hogy a következő generációs eszközöket megtervezzék. Így, Majd a Kínában. Így, hát na látjuk, hogy eddig olyan, mint hogyha úgy az alapokat azt jól megcsinálták volna, csak aztán arra már nem maradt tapasztalat, pénz, nem tudom mi, hogy a nagyon sokféle ecskészt is lekezeljék, és ezért aztán olyan, olyan jó ez kivéve, hogyha nem tudom, Brave böngészővel kell együttműködnie MacOS operációs rendszeren, vagy a legújabb YouTube appal, nem tudom. Mindegy, majd, ö, erről majd még be fogok számolni, mert azt gondolom, hogy egyébként példaértékű a dolog, és szép lassan el fog oda vezetni az ösvény, amin haladok, hogy drága márkák, drága termékeit kell venni, hogyha az ember nem akar kúrva nagyot csalódni folyton. A végén veszel egy vezetékes audiotechnikát, nagyon fogok röhögni. Azon mondjuk én is. Nem, hát a, egyébként már megvan tett, az, a, az ilyen fűrerakhatós témában nagyon szeretem azt a spanyol olcsó, kopogós szart. Az, az tökéletesen bevált. Csak nagyon szerettem volna valamit, ami biciklizésnél meg általában a házon kívül is tudja azt, hogy nem teljesen eszetlenül szar. Majd meglátjuk, hogy ezzel most eljutottam -e oda. És hogyha kopogós műanyagot rászorítanád a fejedre egy ilyen Andrea Gassi típusú bolyhos fejpántal? Hát nem tudom. Szerintem akkor nem tűnnék igazi középkorú megbízható szakembernek, hanem egy komplet hülyének inkább. Ö, elképzelhető, a biciklizés közben az ember nagyon ritkán tűnik szakembernek. Itt aki biciklizés közben szakembernek tűnik, az a középkorú férfiak likrában típusú ö, biciklis, akit Igen. határtalanul tisztelek, és ugyannyire. Nehéz mosolyanek nélkül nézni. A tisztát erősebb. Úgy javítanám ki, hogy középkorú emberek likrában, tehát ilyen testre feszülős, fekete tech anyagban, ami egy izmos vádlit és egy jelentősebb sörpocakot rejt. Illetve a hát utóbit nem nagyon tudja elrejteni, hanem az úgy ott van. Ez mindig nagyon viccesnek találom a teljes bringás szerkóban bicikliző, enyhén pohos urakat, akik nagyon sok pénzt költöttek arra, hogy úgy nézzenek ki, mint egy miszlembaba. Mm, egyébként ez a jelenség annyira létezik, hogy már Wikipedia szócike is van, ez a mamil, az <gül> middle-aged man in Ligra. <gül> hát látjátok, én ezért nem használok biciklis ruhát a biciklizéshez, mert én is pont így néznék benne. Mm, egyébként középkorú, ellenem baromi jókarban levő bringásokról. Múltkor volt egy rendkívül jó fotó, fotóriport. Hú, hát... Talán a Roadster magazinban, ami a nevével ellentétben nem Roadsterekről szól, hanem olyan, mint a Player, csak vállalhatóbb a neve. Mindenesetre valamelyiknek a feleségi végigfotóztat, azt, hogy ők egyszer hajnalban megmásszák a hármas határhegyet. Piszak jó, nagyon szép, szépen utóbunkázott fekete-fehér képek, benne lesz az adásnapróban. Nagyon kíváncsi vagyok. Viszont egy olyan állítást írtál bele az adásnaplóba, amit már látom, hogy sikítve fogok vitatni, arra gondolsz, hogy nyaralás pont fotózni csak telefonnal? Pontosan. Ó, ez nem egy állítás akarám lenni, eh, hanem pusztán egy tapasztalat. Ez volt az első olyan nyaralás sok év után, hogy indulás előtt csomagolásnál hosszan tanácskoztam a feleségemmel arról, hogy vigyünk-e rendes fényképezőgépet, és végül úgy döntöttünk, hogy jó, hát vigyünk, de nem vettük elő egyszer se a, a Tokjából, és hogy... Eh, Természetesen csak telefonnal fotózni az egyfajta kegyele, nem kegyelet sértés. Milyen sértés, ízlés sértés, felségsértés, egy csomó minden dolognak a megsértése. De e, szerintem tartható. Nem is az, hogy tartható, hanem hogy olyan praktikus. Tehát az ott van a zsebedben. A fényképezőgép még nincs, és mondjuk ez egy ilyen tengerpartozós nyaralás, meg, meg vadvízi-evezős nyaralás volt. Tehát így. E, nem adta ki, hogy legyen rendes fényképezőgép használat, vagy nem nagyon kellett miért. Nem volt mire rázumolni, mert alapvetően egyébként arra jöttem rá, hogy abban az esetben kellett volna elővenni, hogyha nagy látószögre van szükségem, vagy hogyha egy nagy zoomra van szükségen. Hát ha bemész bárhová, nincsen fény. Hát jó, jó, jó, jók a telefonok, alacsony fényviszonyok mellett, de azért rendes fényképezőgép még mindig jobb. Az én, én telefonom az iPhone X nem jó fény nélkül, de a mai nem iPhone csúcstelefonok, tehát egy Huawei P30, vagy egy, vagy egy nem is tudom, Van Plus T, mi is az T4, vagy 4T, vagy na mindegy. Szóval mostanában már azért jó pár olyan csúcstelefon készült, ami sötétben, messze-messze sokkal jobban fotóz, mint a te vagy az én fényképezőgépünk. Mm, ezt ebben a formában mitatnám. Vannak azok a típusú mobilos fotók, amire sokkal jobbak, mint a te hmm, Hát... Tehát, hogy a Hongkong város fényeivel a háttérben a kedvesed a hajó korlátjánál típusú képekben ezek rendkívül jók. De nem, ezek sötétben készített képekben is jók úgy általában. Tényleg, nézz utána nagyon meglepő dolgokat tudnak ezek a gépek. Nyilván nem attól, mert hogy olyan érzékelő vagy olyan lencse van bennük, hanem attól, mert az AI elektronikus úton feljavítja azokat a képeket, ami egyébként a te vagy az én rendes fényképezőgépünkben nincsen benne. Ez a tudás. Jó, még így is tartom azt, hogy azért ha zoom kell, vagy ha nagylátó kell, bár most már van egy pár olyan telefonos fényképezőrendszer, ami, ami a nagylátót azt remekül adja. Állítólag az új iPhone is olyan lesz egyébként. E a zoomot azt még csak úgy tudják, hogy van benne egy olyan lencse is, ami ötszörös tud, mint mondjuk uh -huh. például a P30-ban, ez a P30-próbán, HVP-30-próbán. Szóval valahogy az lett a tapasztalatom, hogy úgy összességében egy ilyen átlagos családi fotózáshoz, hát bizony, ma már egy mobiltelefon is oké. Okay. Hát hogyha jó képeket akarsz csinálni, szép dolgokat, szép emlékeket akarsz elvinni, vagy mondjuk úgy, hogy művészileg is elfogadható képeket akarsz csinálni, akkor ehhez elég lehet egy fotó. Ha szeretsz fényképezni, akkor vigyél egy fényképezőgépet. Továbbá is ezt mondom. Nem cáfolom, nem is nem azt akarom mondani, hogy dobd el a fényképezőgépedet. Teljesen más jelenségről beszélünk. Igen, igen, tehát kétféle dologról. Az egyik az, az emlégenerálás megörökítés, naplózás, rögzítés ilyesmi, a másik pedig, amikor, amikor művészet, amikor fényképezel, de azért azt viszont azt viszont bátran képviselem, hogy egy jobb fajta telefonnal lehet fényképezni. Abban az értelemben, ahogy te mondod, és egyáltalán nem kell hozzá, hogy isóta állítgassál, és tisztában legyél a blende fogalmával. De ez lé, része a fényképezésnek. Tehát, hogyha. Te része a fényképezésnek. Hogy A, a fasz. búbánatos bú faszban lenne. Mihelyet neked van egy elképzelésed, hogy képen mi legyen éles, onnantól kezdve az a blende az nem lényegtelen. Ezt a telefonok ki tudják küszöbölni, és tudnak olyat, hogy ők elintézik, hogy utólag eldöntessed, hogy mi legyen éles a képen, és mine ugye innentől kezdve egyébként nem érdekes a blend -e. Nem, én ezt határozottan úgy gondolom, hogy a technikai tudás az, az pontosan az a dolog, amire mindenki, aki birtokában van arra végtelen büszke, és úgy érzi, hogy egy beavatott kör titkos társaság tagja. De attól, hogy ezeket tudja, még nem lesz jófotós. Ellenben, nem, tehát... ellenben fordítva ez működhet, tehát aki ezt nem tudja, még lehet fotós, és csinálhat remek fényképeket, remek képeket. Igen. Az a baj, ez egy legalább nyolc sörös vita. Tehát komponálni lehet anélkül zseniálisan, hogy tudnád, hogy mit csinálsz. Igen. Ellenben, általában véve nem árt tudni az, hogy mit csinálsz. Egyet értek abban, hogy nem árt tudni, vagy legalábbis egy, egy csomó elméleti dologgal tisztában lenni, amikor fotót akarsz készíteni. A komponálás is ugyanez, hogy annak is van egy pár olyan szabálya, amit ha tudsz, akkor jobb képeket fogsz csinálni, kivéve ha ösztönös tehetség vagy Mármint van egy ilyen olyan erős vizuális képességet, hogy az által látod sok-sok jó fotóból tudod, vagy le, le tudod szűrni, szűrni, hogy mi az, amitől az a fotó jó. És rájössz arra, hogy mit tudom én, az és az egy szabály. Vagy a harmadolás harmadolópontok használata egy szabály. De nem, nem gondolom, hogy, hogy előfeltétele lenne a jó fotós, fotózási képességének ma már az, hogy tisztában legyen technikai részletekkel. Ettől érdekes egyébként a téma, ezért is írtam ide fel, mert én is egy régi vágású fotós vagyok, és én is szeretem azt gondolni, hogy, hogy sokkal menőbb az, az aki, aki fejből tudja beállítani az zársebességet, meg hozzá a blendét. De én például, ha bár, nem is tudom, biztos 15 éve fotózok rendes fényképezőgépekkel, a mai napig nem tudtam eljutni oda, pedig szerettem volna, hogy, hogy állítgassam ezeket a beállításokat, hanem mindig inkább arra jutok, hogy ráhagyom az automatikára, és csak nagyon-nagyon ritkán nyúlok bele, mit tudom én, expozíció kompenzációval, tehát ilyen elég alap dolgokkal, abba, amit az automata kitalál. Kettővel osztasz meg szorzasz azaz azzal lefelé, meg felfelé. Full manuálban az ember nyilván nem állítját magát, nem akarja magát szopatni, vagy nem olyan a téma, ahol, ahol nagyon utána kell állítani mindent. Hát, hogyha nem ezt tanulta, tehát azok a fotósok, akikkel például én szoktam volt dolgozni az elmúlt mondjuk két-három évtizedben, közöttük sokan vannak, akik egyszerűen úgy tanultak megfényképezni, hogy, hogy benne van a kezükbe, hogy kinéznek a gép mögül, és beállítanak egy 160 adat, és hozzá tekerik a blendét, mit tudom én, 3,7-re, most csak össze-vissza mondok számokat, de hogy, hogy az nekik teljesen alap, hogy ők állítgatják, és rosszul érzik magukat, amikor nem a, ezt kiveszi a kezükből az automatika, és tök értem, hogy ők manuális beállításokkal fotóznak. Ö, szerintem nem tűn manuális alatt viszont akkor, mert ha betekersz egy, egy, egy időautomatikát, vagy egy blende automatikát, akkor azt mondod, hogy blendét én állítom, mert azt szeretném, hogy ez látszon a képen. Ehhez kedves fényképező gép számolja el nekem, legyen szíves valamit. Igen. Idővel ugyanez csak akkor adjál hozzá egy blendét. És például sajtófotónál nagyon meglepődnék, hogyha valaki full manuálba nyomná, mert annál kevesebb az idő az életben. Hát igen, manapság ezeket már rá lehet bízni a gépre, Na, de akkor mire gondolsz a manuálnál? Ö, azt, amikor mind a kettőt állítod, és hozzá hogy még kézzel fókuszálsz mondjuk. Tehát, ahogy egy zeniten csináltad, amiben nem volt semmi automatika, amikor a, nem tudom, az a 1 es én már volt izé itőautomata, meg csodák, hogy hozzászámol valamit, te isten. Hát gyerek? igen. Ö, olyan videókat egyébként szoktam nézni, mi van az, amikor egy jó jófotósan kezébe adnak egy valami igazi bazári, vásári szart. A múltkor így, ez így. egy két megapixeles Star Wars rohamasztagos fejű kamera volt. Mm, erősen látszottak a kamerának a, a korlátai ebben a szituációban, de a kompozíciók jók voltak, még egy csomó mindent elmondott, hogy hogy hogyan gondolkodik ő utcai fotósként egyébként. Ő rendkívül módon tanulságos volt. Mm, az a baj ma te példáddal. Tehát, hogyha valaki, aki nem tud fotózni, annak kezébe adunk egy full a cucc, ami minden tud, és akkor meg csinál jó fotókat. Ö, hogy Túl sok mindent ad ki a kezéből. Elképzelhető, hogy lesznek köztük jó fotók is, mint hogy itt is elképzelhető, hogy sikerült egy pár fotó a Star Wars kamerában, amiben bejáték is volt beépítve. Ilyen AR-nek tűnő játék igazából. De hogy nagyon vakjuk. Ha a célfelől nézzük, nézzük, hogy legyenek fényképek, akkor valami teljesül. Nem, nem, nem. Én inkább onnan nézném, hogy, hogyha valakinek egyébként van egy ilyen erős vizuális képessége, tehetsége, Akármi is, akkor, akkor valószínűleg egy automatakamerával jó fényképeket fog csinálni. Az a legritkább esetben lesz számára egy fontos, fontos funkció, hogy nem tudom, high-key vagy low-key képeket csináljon, vagy hogy tudom én olyan módon bemozdult képeket csináljon, amik kifejezik azt, amit ő ábrázolni akar. Tehát, hogyha például pillanatot akarsz elkapni, hogyha pillanatot akarsz jól megmutatni, hogyha egy más nézőpontból akarsz észrevenni a világban dolgokat, amit a szokott módon nézve nem látunk, még akkor ehhez nem kell az a technikai tudás. Akkor meg amikor, mit tudom én, a, a, a, az utcán áradó tömegben az egy szem egy helyben álló embert akarod megmutatni, és mindenkinek el kell mosódnia, kivéve annak az egy szemembernek, akkor ahhoz már azért kell tudni pár trükköt, amit nem feltétlenül fogsz tudni megcsinálni egy tök automata beállítással, mert az mindig arra fog törekedni hogy mindenki éles legyen. Szóval, hogy persze vannak ennek korlátai, de sokkal messzebbre juthat szerintem manapság egy képzetlen, ám tehetséges fotós, mint 30 évvel ezelőtt a pajtás, vagy a szmen a gépével, 40 évvel ezelőtt, jó, oké. Okay. Igen, mert sokkal több fényképet csinálhat. Ez, ez, a, ez egy olyan állítás, amit nem nagyon lehet megtámadni. Az is igaz. Ö, nem, mert lesleg ott van a YouTube-on, ha megnézheti a minden héten jövő aktuális divatos 5 darab kompozíciós hiba című videót, amiből kb. 800 hibányit gyártottak már le csak múlt héten. Így, így, így, és ebből egyébként meg is tanul. Tehát, tehát azt gondolom, hogy manapság az átlagember sokkal jobb fotókat készít, mint 10-20-30 évvel ezelőtt. Mm, ebben megint nem vagyok biztos. Az átlagos fotó tudna sokkal jobb lenni, ö, mivel sokkal több fotót csinálunk, ezért az átlag hol van, az, arról fogalmam sincsen. Úgy, általában vélező mennyiségű szarfotót generálunk. Ó, igen, az igaz, az igaz. Ö... Valahogy csak azt gondolom, hogy többet tanultunk, akár csak önkéntelenül is, arra, hogy mi a jó fotó és mi a kevésbé jó. Pusztán attól, hogy, hogy vannak mintáink, és azok a minták valamiféle sztenderdet képeznek. Lehet, hogy ezek adott esetben rossz sztenderdeket csinálnak. Tehát, amikor egy Instagrammer nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a, az egész e, fotó streamje színharmonikus legyen, ami tehát egy egész más megközelítés, mint hogy egy fotót nézünk, vagy amikor, mit tudom én, a, a, a távol keleti fényképező és telefonban fényképező eszközök túlszaturálnak mindent, csak azért, hogy úgy tűnjön, hogy ez egy ilyen profi fotó, és akkor ez egyfajta standardé válik. Szóval persze vannak ilyen, tehát ez el tud rossz irányba is vinni, de sok esetben meg jó irányba is elvisz. Ó, hát azért erről nem tudom, annak idején fotósztállal rosszmannak a, a, a színes filmjére volt nekik. Nem. A régi nagyon szép időkben. Ö, nem tudom, hogy direkt volt és -e nyaralásos fotókhoz. Ö, vagy csak simán ilyet gyártottak Nekem nagyon egy kicsit ez a nyaralós dolog. Egy ilyen Erősen piros, túlérzékeny filmet sikerült előállítani, ami valószínűleg az összes naplemente és, és homokos part és minden gyönyörű szépen nézett ki. Bármi másra használtad, az. Nézd már, ez piros. Volt nagyjából, amit el, el lehet zelenégenni. Van egy csomó ilyen képem, szerettem azt a filmet, mert miért csak megtanultam, hogy ez nagyon vicces volt vele csinálni bármit. Plusz rosszban nék rohadt hívták. Ellenben van ide egy egészen más, csak nem távozásnapróban, mert szóba kerül az Instagram. Amennyiben a Facebook kitalálta azt a mentő ötletet, amivel ö, fel fogja húzni önön ö, hírnevét. És szóval most már a voltak lassan két napja folyamatosan. Át fogja rendelni már zajlik a, a népszerűbb és megbízottabb és ö, nem annyira Mark Zuckerberg szagú termékeit, hogy majd az javít a brenden. Tehát jön majd az Instagram from Facebook és a WhatsApp from Facebook, ö, Más ellenzők szerint ez az erősítve azt is, hogy nem lehet minket olyan könnyen szétdarabolni. Hát ez integráns része, testünk darabja, dobogó szívünk egy kamrája. Nagyon nehéz elképzelni, ebből jól jön ki az Instagram. Tehát, hogy hozzákötni a Facebook hírnevét, ami, ami nem túl jó, az egy annyira szerencsétlen dolog. Mm, ne megint abba a csapdába, hogy azt gondolod, hogy a Facebook hírneve nem túl jó. A Facebook eh, sok milliárd felhasználója között van biztos, 50 millió akinek a számára nem jó a Facebook írni, mert a többiek szerint tök jó. Az egy tök jó dolog. És szerintem épp ezért ez a megközelítés a From Facebook utótagra sem helyes, mert a többség, a túlnyomó többsége, a felhasználók túlnyomó többsége számára ez nem negatív brendelés lesz, vagy változás lesz, hanem pozitív. Nyilván azok, akik meg fel akarják darabolni, tehát a határozottan kevés számú entelektüel, az meg majd ezen egy nagyot, de többség számára ez inkább vonzó lesz. Én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb font kapott a Facebook brendje, mint amely fel, mint te ezzel. Hát azzal, hogy uh, fossább üntett őket az F FTC, még hogyha nem is nagy pénz uh, Facebookos nagyságrenden. Azzal, hogy folyamatosan csak botrányok voltak körültek az elmúlt két évbe, azért ez lényegesen több embert értett. Ez, ez, ez már uh, már az, amit talán hajdúbiari napló is coverolt, nem, nem csak a a a az arztechnika Már régen nem tek belügy. Hát a, a rekordnagyságú büntetésre ugye enyhén felment az árfolyama facebook -éknak. Igen, egyébként mondjuk most már azóta több mint egy hete esik folyamatosan. A Cambridge Analytica botrány semmilyen értelemben nem hatott direktben a felhasználó számra. Tehát attól eltekint, hogy a fiatalok eleve sem nagyon mennek Facebookra, de nem azért, mert nem bíznek a Facebookban, hanem mert az anyjuk meg az apjuk ott van. Nincs, nincs, nincs hatása a Facebookra mindannak, amit te meg én mondunk róluk. És az, hogy a Hajdú Napló koverolja, hogy ellopják az adataidat, azt ő már nem írja meg, hogy ez nem azért baj, mert rólad kiderül valami, amit te titkolnál, hiszen nem akarsz úgyse titkolni semmit, hanem azért baj, mert ezen keresztül aztán téged befolyásolni fognak akár rossz irányokba, és idáig már nem jut el ez, is, tehát ez, ezt így szerintem nem, nem érti senki. a Senki alatt a többséget értem. Emlékszel te arra a népszerű tévhitre, hogy a Facebook az, ha rajta van a telefonod, akkor lehat, lehallgat téged? Igen. Ami ebben a formában nyilván nem igaz. Ez pont ez a jelenség, tehát ez ilyen zigeri, zsigeri, meg nem magyarázott, utána nem olvasott, meg nem értett bizalmatlanság. És, széle, és széles körben bevett. Értelek, tehát... én csak azt állítom, hogy ez a többségben nem létezik. Én meg azt, hogy igen, mert, mert nem mi találtuk ki, hanem az emberek körében terjed. De, nem, szerintem ez, ez se igaz, tehát ezt nem tudjuk, hogy az emberek körében terjed, de azt tudjuk, hogy az ismerőseink körében, a távoli ismerőseink körében mondjuk, hogy a, az értelmiség körében ez terjed. De az, hogy a, hogy a, a nem értelmiség, vagy mondjuk, hogy a, a világ híreit napi szinten nem követők körében is ugyanígy terjed-e, hogy a Facebook lehallgat, majdnem biztos vagyok benne, hogy bemennénk egy vidéki kocsmába, és ott a fiatalokkal beszélgetnénk a Facebookról, akkor ez nem kerülne elő, hogy a Facebook lehallgat. Ez az, ez az egyik dolog, amiről holnap beszélni fogok, és nem én hoztam fel, mert nem erről van szó. A másik pedig, hogy a a, a nak van róla például cáfoló cikke. Uh -huh. Több. Átlag, okay. átlag pár évente fejön A snopes egy viszonylag nagy de volt, és nem azokat szokták cáfolni, mint 8 embert zavar Budapest belvárosában az Elt-Ebagolyvárban. De ki olvassa a snopes -ot? Szerintem kizárólag a Hók Hát Hók biztos nem olvas a mert ez a átküldöm a hülye rakonnak, hogy már megint azt asztott meg a Facebookon típusú oldal. Nem fogjuk tudni most bebizonyítani egyikünk se az igazát, mert hogy nem, nincs a kezünkben erre most számodat, hogy hány embert zavar, hány ember nem? Én értem, hogy a Facebook miért brendeli át az alkalmazásait, és hogy ez az átbrendelés az nem átbrendelés, hanem inkább kiegészítés, tehát, hogy csak rábigyezti a a saját billogját a marháira. Biztos főleg azért is, hogy a, amikor szét akarják majd darabolni, akkor mondta, hogy de hát lehetetlen, hiszen... Benne van a nevében. A közös üzenőrendszer, közös messaging system, az majd, de akkor hát az most akkor hogy lesz? Meg hogy benne van a nevében, igen, igen, igen. Szerintem ez az emberek 90 a észre se fogja venni, hogy ez megtörtént. Én ettől többet várok kicsit tőle, illetve következő adásra mindenképpen meg kell nézzük a Netflixnek az új dokumentumfilmjét, a The Great Hacket. et egy miről szól? Hát nem a kérem botrányról, de... Nem tudom, tehát ilyen faktuális mocsárban való elsüllyedésnek sosem gondolnám a Netflixnek a dokumentumfilmjeit. Azok azért szórakoztatási célral készülnek alapvetően, de ettől még érdekes lehet Ö, azt sem hiszem, hogy a Netflix egy olyan projektbe vágott bele, ebben teljesen egyetértünk, amit most ö, tehát, gondoltak egyet, néztek egy Excel táblát, ö, nyomtak rá egy-két pivotot meg a végén, beírtak egy szumfüggvényt, és azt mondták, hogy srácok, idén már kerestünk eleget, tegyünk valamit a demokráciáért. <gül> nem, ez nem történt meg, valószínűleg pont után tehát az Excelből az jött ki, hogy ez elég sok embert érdekel. Ö, igen, ebben igazad van, persze. Meglátjuk, hogy mit okoz ez a Facebooknál, nem várnám a felhasználó szám, vagy a részvényár árfolyam látványos bedőlését ettől, de lehet, hogy nem lesz igazam. Nekem tulajdonképpen nem lenne ellenemre, hogyha ezek a szolgáltatások csúnyán megszűnnének. Bár az Instát kicsit sajnálnám magunk között szólva. Az Instát nagyon kéne valamit keresni, mert az Instát ebben a formában nem nagyon szeretem. Ellenben betölt egy olyan részt az életben, ami meg jó, hogy be van töltve egy uh, én vizuális érzett füzet. Így van, pontosan arra jó, és az, ez egy fontos funkció, ez jó, hogy van a világban. A többit azt, azt könnyen pótolhatanak, látom. Igen, csak mégis csak jó lenne, ha nem ezeknél a szemétládáknál lenne. Hát, de az ilyen nagy dolgok, azok mindig a szemétládáknál lesznek. Sose lesz olyan, hogy valami nagyon fontos, a világ számára nagyon fontos dolog egy kis garázs cégnél lesz már csak azért sem, mert hogyha egy kis garázt lesz, akkor abból gyorsan Facebook válik, ha tényleg olyan nagyon beletenyereltek valamibe. Hát a hajlandó kell adni. Ez önmagában tökéletes. érdekes. Az egyik, hogy vannak -e olyan startupok, amik terméket akarnak fejleszteni. Már ez is egy izgalmas kérdés szerintem. A másik pedig pont a múltkor volt a Financial Times Alphavill-nek egy elemzése arról, hogy a a, az európai fintek uh, unikornisok elkövettik azt a hibát, vagy ezt a hibának tűnő dolgot, hogy mindegyik uh, ezerre ráment a, a, a felért, az értékelés növelésére. És hogy vannak itt ilyen milliárd dolláros uh, cégek, uh, ahol vagy büszkén mondják azt mikrofonba, hogy hát momentán a bevételtermelés nem szerepel a prioritásaink között, vagy azt mondják, hogy hát már nyereségesek vagyunk, uh, Idén is termeltünk egy millió fontot, vagy hasonló nevetséges dolgot, amit egy Birmingham-i a broncs forgalmazó is meg tud csinálni, és közben égetik a pénzt ezerrel. És hogy már annyira drágák ezek a cégek, annyi pénz van bennük, és akkor az értékelésük, hogy nagyon nehéz kihozni egy jó exitet, mert mert csak aki megvenni, például. És ebből még lehetnek nagyon olyan pofonok a végén, hogy majd egyszer a Revolut azt mondja, hogy Hát ö, szép volt srácok, de a kutya nem vesz minket. Ö, ellenben amennyit belénk raktak, az kb. egy millió év alatt tudjuk visszakeresni. Kéne talán egy bétervet. Igen, igen, ez a forgatókönyv teljesen létezik, csak most már nem követem, hogy pontosan, hogy ez most hogy is jött a, a Facebook rebrandinghez, vagy nem jött? Ez odajött, hogy, hogy egy kis cég annyira beletalál valamibe, akkor előbb-utóbb ja, Facebook igen. lesz belőle. Igen, igen, igen. Hát, vagyha nem, a, tehát vagy megveszi a Facebook, vagy ő maga lesz olyan nagy. Van-e olyan, hogy valaki épít tisztességes vállalkozást? Látunk ilyesmit, bár azért a startup ökoszisztéma az pont nem ebbe az irányba hat egyáltalán, hanem pont az ellenkező irányba. Tehát az összes befektetőnek az az érdeke, hogy záros határidőn egy nagy, zsíros exit legyen a befektetéséből, azaz, hogy a céget megvegye valamelyik monstrum és ebből a egy kamatos túl visszajöjjön. De ennek ennyire látunk olyan cégeket, amelyek kifejezetten nem engednek ők két a, a cégükbe, és a, és a bevételeikre alapozzák a növekedésüket. Nem ez a gyakoribb, de van ilyen egy-egy akad. Mm, egyébként ezen még mi, mint Meti mint Hetearmi, és mi, mint Ferenc és Ádám, is tudunk egy nagyon nagyot szopni majd egyszer. De olyan igazi örvös-flitteres típusút, út, amennyiben ami drága támogatóink, kedves hallgatók ti, akik patronok on nekünk pénzt, mindjárt egy olyan cuccot használunk, ami kockázatőkéből épült fel a És mindig próbál olyan pénzt de sosem, sosem lesz annyira sikeres, mint amennyire kéne neki. Tehát annak a fennállása és annak a merre tartása az pedig nagyon nagy kérdés. És amikor megnyugodtam, hogy az én kis hírlevelem az legalább egy rendes, tisztességes kis startupnál van, Euh, amik nem vontak be kockázatőkét, arra rá két étre jött egy levél, hogy hát srácok, az Andrés rá rábeszélt minket, hogy vegyünk, fogadjunk már egy kis pénzt. Nem mondtam be az meg, szépen. Euh, tehát az is előbb-utóbb ráül majd erre hullámas útra, hogy akkor monetizálni kéne a népeket. Érzem mi, hogy veszek én majd mélszervert egyszer a sarokba. <gül> hát, jó, vegyél szervert, büszke leszek rád, tényleg. Nagyon lesz szíves, hogy a üzemeltetni, ennek már egyszer utána olvastam. Másfélben meg én, meg inkább az leszek, aki maga is felül erre a startup hullámvasútra, és kettőnk közül te fogsz tisztábban kikerülni ebből a dologból, abban biztosak lehetünk. A másik felében meg nem lehetünk biztosak, úgyhogy hát lássuk meg, hogy ez hova jut. Minden esetre az, hogy a, hogy a Facebook hova jut ez a rebrandinggel, azt, azt majd hogy egy év múlva lehet körülbelül megítélni. A, a, igen, ez a lehet megítélni erről, eszembe jut egy másik, másik hírünk, ez egy nem is hír igazán, még a múlt héten is volt, inkább csak meg akartam említeni, hogy a, a drónpiacról adtak ki egy elemzést, én áttekintő elemzést, Nek az volt a végkövetkeztetés, hogy a drónpiac nagyon durván elkezdett növekedni, egy igazi piaccá kezd válni, van rendes kereslet, kínálat, növekedés, amit akarsz. És hogy nem ezzel akartam itt direktben foglalkozni, csak hogy arra figyeltem fel, hogy a drónok voltak azok a dolgok, amik ilyen teljesen nis játékszerekként kezdték a pályafutásukat. A világ viccként nézett rájuk, és már a, egy ilyen meggyökeresedett iparággá váltak mégis. Ez szerintem mi annak idején jósoltuk, de nem a saját jós tehetségünket akarom dicsérni, hanem épp arra akarok kiukadni, hogy, hogy vannak olyan területek, meg jönnek olyan ötletek, amik elsőre marhaságnak látszanak, és aztán mégiscsak a marhaság irányból átjönnek a hétköznapi életbe, és ott meg megtalálják a helyüket. Tízből kilencnek ez nem sikerül, de tízből egy az, ezt csinálja, és a drónpiac azért tök jó példa, mert szerintem senki nem tett volna rá egy lyukasgaras sem, hogy a, hogy a drónok azok kinevik magukat, és játékszerből valami nagyon fontos és ilyen eh, alapvető iparágá tudnak válni. Ezért kellett egy másik dolog, és ezt ne felejtsük el, amikor mi először teszteltünk drónt, akkor az a parot AR drón nevű dolog volt. Pontosan. akkor még mind a ketten az Origóban dolgoztunk, az Origó pedig a Infopark nevű menedzser üzemelt, és ott, ahol most a, hmm, ha megöltök sem mondom, hogy melyik épület van, akkor ott még egy ilyen uh, parlakfűtenyészet volt, oda vittük ki barátunk Németh a drónyat, aki kölcsön adta egy-két körre. Uh, konkrétan egy-két kör volt, mert utána elemerült az akkumulátor. Igen ha megtálom rakok ki róla a képet, ha nem tálalom meg, akkor mindenki szerencsés marad. Ez a drón lényegében semmit nem tudott, egy gyenge vagy még elfúj minden szél énekelte róla a koppány, és volt az elején egy borzasztóan rossz 640x480-as kamera talán, de lehet, hogy 480x320-as a kettő egyike. Utána én egy kicsit később, hirtelen hip-hop eltelik mondjuk öt év, a VS-ben teszteltem egy valamelyik másik cégnek a drónját, ami már sokkal jobban repült, kibírta 20 percig, volt az elején egy ö, böszmer egy optika, amiből kivágott egy valamilyen alakú képet, az már egészen jó volt, de még mindig vacak volt repülni, mert telefonnak el irányít és nagyon gyorsan elvesztette a fonalat. Ú, így törtem le róla egy propellert. Jött a fal, dróment, tovább én pedig mondtam, hogy ne csinálja, de már nem vette. Na is. A kettő között már volt legalább egy őrültesen nagy lépés változás optikák között, meg hogy mit lehet vele fotózni. És ö, egyszer korábban én találkoztam már profi drónnal, szerintem az is Rigorszik volt. Ilyenkor jövök rá, hogy egészen sok drón volt a kezemben. Ami épített drón volt, ö, karbonszálas lábakkal, hatalmas motorokkal, nem is, nem is négy motoros volt, hanem azt hiszem oktokopter volt, vagy mégis. Ö, és elbírt egy DSL-t, és HD-ben forgattak vele, mozikfilmbe részleteket olyan helyeken, ahová vizet helikoptert nem lehet bezavarni, drón meg befér. És aztán egyszer csak ez a kettő kategória egymásba csúszott, hogy fejlődött annyit a, a drónra szerelhető optika, megfejlődött annyit a drón technológia maga is, hogy hirtelen rohadt jó felvételeket lehet vele csinálni. Az, hogy mellette lettek jó repülők vagy jó drónok, az egy dolog, de én ezt a fotózás videózás részét emelném azért ki, hogy ez az, ami, ami működővé tette a dolgot és interjúztam egyszer valamikor a, a, a Brit World magazine a főszerkesztőjével, akkor jött ki a Kína külön számuk, és ő mondta, hogy elment a DJI-hoz szétnézni. És ő arra számított, hogy itt egy ilyen dróngyártó cég lesz, és kiderült, hogy hát nem ez a helyzet, hanem a dji úgy gondol magára, hogy mi egy, egy fotográfiai cég vagyunk, akik nem állványra csavarozzák fel a fényképezőgépéket, hanem drónok, lehet istenként más az eszköz. És, és itt van vala a kulcs a dolognak. Nem mondunk mást, sőt, pont ugyanazt mondjuk ebben a történetben. Inkább csak azért hoztam fel, mert, te, mert ugye ez egy olyas valami volt, egy olyan jelenség volt, amiről a, nem nagyon lehetett volna megmondani, hogy ebből egy hóbortnál több is lehet. És aztán mégiscsak egy sokkal, hát hogy nem, tehát a hóbortból valódi ö, sok szempontból megalapozott, széles körűen megalapozott olyan iparág lett, aminek most már látjuk a kifutását. Tehát nem az van, hogy most azt gondoljuk, hogy jövőre már ez nem fog eh, látszani, nem azt gondolhatjuk, hogy eh, ez a dolog növekedni fog és egyre nagyobb lesz. Csak arra mondtam, hogy, eh, hogy nem mindig lehet megítélni, hogy, a, hogy melyik startup fog beletenyerelni, és melyik nem, eh, hogy melyik eh, engedheti meg magának, hogy ne vonjon be kockázati tőkét, és melyik nem meg az se, hogy egyébként melyik lépés, melyik furának, vagy vadnak, vagy ostobának tűnő lépés jön be egy multinak, és melyik nem. Ja, ez persze. Ugyanint erre jutott eszembe, hogy kamera technológia. Kezdjük másonnan. Kedves hallgatók, mindjárt ismertek szerintem azt a érzést, amikor az ember pénzt szeretne elkölteni valami kügyvire. Nincsen körvonal az, vagy mire valamit venni kéne, régen bontottam ki dobozt. Tudom, hogy szarember vagyok, de akkor is. <gül> én ismerem ezt az érzést. Szerintem most azért a többség bólogat, remélem igen. És a múltkor néztem utána az autókameráknak, mert az én autóm az egy olyan uh, unalmas örökölt járgány, mert lényegében semmit nem lehet csinálni. Már raktam bele új csillagó nagyon szép és sokkal kényelmesebb műanyag szőnyegeket. Mindent elmondtam arra, hogy változtat, mi, mi változtatható egy 1-4-es wow. de mondjuk egyébként első lengés kéne belevennem. De hát az, nem az nem látszik, nem? Nem, nem látszik, hogy nincs a szétkop, siet, nem kell ilyen vele. Uh, és megnéztem azt, hogy, hogy mit tudnak most a, az ilyen autós kamerák, mert a múltkor találkoztam az autópályán egy nagy testű robogóval, ami 150-nál előzött engem, és a sofőrön és a utasán is uh, farmer volt, és öcsémet kellett megkérem, hogy Levent, fotóz már, légy szíves, mert nem fogja nekem elhinni itt valaki ízével, robogóval, ennyivel előz minket uh, gatyában. Egyébként utána néztünk, kereszt Kressz szerint teljesen rendben van, hogyha nem 50 centi, és a az ember felmegy a pályára, de ez csak sokkoló élmény volt. Uh, szóval, mennyibe kell, hogy mennyibe kerül egy autós kamera? Egyrészt, tehát uh, nem is apró pénz, de mondjuk 15 ezer forint uh, plusz kábel, plusz egy olyan szivárgyújtóbarakató dolog, ami nem esik ki, mint az enyém. Illetve már nem esik ki, hiszen kiékeltem egy parkolója egyet, de azért ez nem a professzionális megoldás. <gül> de legalább a parkolója egy olcsó volt. Na a lényeg, a lényeg, megtartam a. a, a xiaomi a, a megoldását, és az benne, a rohadtul érdekes, hogy amikor mi utoljára foglalkozunk deskemekkel, azóta, egy csomó okos funkció került ebbe a cuccosba bele. Magyarul van benne sávelhagyás figyelmeztető. Há, hello, 15 ezer forintért. Meg azt hiszem, hogy követési távolság figyelmeztető másik, amit raktak még bele. Nagyon benne van az, hogy ezt ki kéne próbálni, próbálok elnálni neki. Ó, oh, nem, nem kell elnálnod. Dehogy nem. Le. Egy mert tud a bal vállamon, ilyen kis ezért szarvakkal. Igen. Piros, rövid uh, nadrágban. Igen, igen, igen, igen. Félig lebanuló. Igen, pontosan a fehélye rövid nadrágban. <gül> uh, de minden az piszak érdekes, hogy ezek, uh, ezek azok a dolgok, amik benne vannak a, a nagyon önvezető, meg a nagyon beleraktuk az extrát, meg a nagyon okos autókban, vagy Benne van a trabantban, és hogy megveszed bele a, a Xiaomi kamera 15 kilóért. Valószínűleg nem ugyanaz a, azzal a biztonsággal tudja azt, amit tud. Éppen ma történt meg velem, hogy egy ilyen vaskos nylon kötelet kellett megrövidítenem, és így a vágás, vágási felületet megolvasztanom, hogy ne foszol, foszoljon szét. És ezért boldog voltam, hogy végre először előkaphatom a kamrából azt a krémbrülé készítésére alkalmas kis ilyen gázégőt, amit egy kínai boltban vettem 600 forintért, és arra gondoltam, hogy pont ilyen olvasztós feladatokra jó lesz, és valóban, á, meg is tudtam olvasztani a kötél véget. E, majd lekapcsoltam a lángot, letettem a ebédlóasztalra, és csak később vettem észre, hogy a lekapcsolt láng minden további nélkül éget tovább, és így egy szép lányomot festett az asztallapjára. Érted, minden tud a dolog, aminek, amit tudnia kell, kivéve az, hogy a kapcsoló az kicsit olyan hektikusan működik. Kicsit esetleges, hát igen, ez, ez létezik. Szóval lehet, hogy a Xiaomi 17-es deskemje is figyelmeztet a vagy nem. simán benne van, nyilván, hogyha tehetném, akkor Volvo s vennék. tesla lát javasolnék. Ne vicceljünk már tesla uh, amennyiben most kerül uh, meg, ahogy az a cég kinéz. Tehát akkor mi veszek egy rovert t érted? Ez már most csődben van. <gül> Én Tesla-t vennék. De értem, hogy az, az S-80 is jól néz ki, az igaz. Egészségedre vágyik. Uh, minden izgalmas ez a desz Ó, a, ez a oh, mindenképpen ki kéne próbálni. Vegyél deszkevet. Közben az meg. <gül> Hihetetlen kitár, amit a szívemet bordaterpesszel, és akkor kihasználja. Hát jó, most vallottam be, hogy én meg vettem egy fülhallgatót az Indigogon, Imára a negyediket ebben az idényben. Úgy veszel fülhallgatót, mint máska kaukázusi kefírt. De tényleg, lassan úgy néz ki. És Igen. a fülhallgató ráadásul nem is fosat. Igen, a négynek az árából egyébként már vehettem volna egy jót is akár. Igen, de akkor nem hallgatottnál egyszer negyet meg nem tudnék erről beszámolni itt adásban. Igen. Hogyan én ez alán, és hiszek a kvadrofóniában? Mondjuk, hogy nem így gondolta. Igen, ő az apjában is itt. Az Igen, a meg a lézerben. Meg a lézerben. Hát így. Na figyelj, csak kelt. Nagyon ügyesen megint megúsztuk azt, hogy azokról a témákról beszélünk amiről már a múlt héten sem beszéltünk. Lenne egy nagyon gyors dolog, amit most így elmondanék, akkor viszont a nem tárgyalt témákból. Ez pedig az, hogy aki esetleg azért aggódott eddig a Facebookból, ból mert a ruszki kell az adatait, az ne ezért hogy nyugi, az amcsik már ellopták. Azt, hogy még valakinek meg lesz, hát Istenkém. Kereszve a mindenki, amúgy is már letöltötte a Facebookról a fejeteket. Vannak kint olyan oktató adatbázisok, amiket arra használnak, hogy jó algoritmusokat tanítsák benne. Úgyis benne vagyunk drága feleim, vagy ha nem, akkor majd valahol máshonnan megszerzik. Nem ez a gond. Az a gond, hogy bármi más lenyúlnak még a telefonról, itt kell figyelni mi adunk engedélyt, majd esetleg időnként kiderül, hogy mi az, amit még elvittek mellé. Általában véve az oroszos szállat, ezt én egy nagyon nagy mellélövésnek érzem és ezt képest tök sokan mondták. Igen. A jelek szerint az egész világ aggódott egy pár hétig azért, hogy a FaceApp nevű az arcadat megöregítő alkalmazás az valami, az Putyinnak az egyik személyes fegyvertartójából került elő. Aztán viszonylag hamar kiderült, hogy, hogy egy ilyen igazi sajtóisztiről volt szó, és egyszer egy egyébként nem különösebben fontos szakértő azt találta mondani, hogy ez az app feltölti a felhőbe a képet, amit magadról beleküldesz, és ráadásul oroszok csinálták az apot, És ezt a kettőt mindenki úgy kötötte össze, hogy Putyin lenyúlja összes adat ott a telefonunkról, aztán kiderült, hogy ennek lényegében semmelyik eleme nem igaz, de annyira erősen meg tudott kapaszkodni a világban ez a mondás, hogy például, hogy ismét a nyaralással jöjjek elő, ott én azt találtam mondani a gyerekeknek, hogy nem, nem, a faceapp ne töltsétek le, mert azt olvastam róla, hogy az valamilyen ilyen valójában. És aztán gondoltam, hogy ha már ezt állítom, akkor nézek már utána, és nagyjából egy Google keresésbe tellett utána nézni és kideríteni, hogy ez egy vihar volt, egy biliben valójában nem is, úgyhogy elég punk voltam ahhoz, hogy még aznap én magam tegyem fel a telefonomra a fészapot, és ki is próbáltam, és nem lett baj. Még mindig nem vagyok benne az orosz adatbázisokban, hát legalábbis én azt gondolom. Tanulságos volt a történet, de tényleg olyan szempontból is, hogy a Facebook nem nyúlja le az összes fotódat, ahogy ezt állították róla, nem orosz szervereken tárolja, és ha mégis akkor is mi van, de ugyanakkor azt is sokan felvetették, hogy egyébként viszont például a Facebook, na az viszont lenyújja az összes fotódat, pontosan ugyanúgy leírja a jogi eh, részben, hogy bármit csinálhat vele, ahogy a Facebook is leírta ezt, hogy bármit csinálhat azzal a képpel, amit feltöltesz oda, eh, és hogy a Facebook legalább pozitíve tudjuk, hogy számos esetben úgy eladta az adataidat, mint a sitz. A faceup eddig úgy tudjuk, hogy ő ezt nem tette meg. Igen, akit esetleg viszont az oroszok érdekelnek, vagy az, azok zavarnak, az azt nézze meg, például, hogy a DST Global, eh, ami Juri Milner, orosz oligarchának a befektetési cége, eh, az mibe fektetett be? Ezek közül általában a például az amerikai pénzügyi cégek, eh, Robin Hood. Ékörn Revolut, és így tovább. Tehát ha az aroszoktal akarunk félni, akkor ez a lista sokkal jobb erre a célra. Hát ez, vagy akár az, hogy a, hogy a Kína mekkora adósságállományát birtokolja az Egyesült Államoknak. Ilyenek valóban egy kicsit erősebb gondolatok, mint az, hogy a Féjszab Szentpéterváron forradalmat csinál az arcképeddel. Mm, egyébként nem Szentpéterváron van a, az oroszoknak az a trollhadserege? Azt hiszem, de... Hát ja, sok minden van Szentpéterváron, de... Vagy Szentpéterváron, vagy, vagy Kaliningrád, de nekem szentpétervár rémlik. Voltak el olyan jó nyomozó cikkek, ö, egyszer, amikor megtörték a, a trollhadseregnek a, a belső megfigyelő webkameráit? Igen, hát azt gondolom, hogy talán nem csak Szentpéterváron van trollhadsereg, ezért aztán nem hibázunk nagyot, ha azt mondjuk, hogy ott van, biztos ott is van. De ez a face nem függ össze, ha jól tudjuk. Legalábbis minden jel arra mutat, hogy nem függ össze. Szerintem, és aki félni, akkor az, az, az, az csináljon egy ennél sokkal jobb összeesküvésemeltek, annyira jókat lehet. Három Google-val. Vagy egyszerűen törölje le a telefonjáról a Facebookot, az Instát és a Google alkalmazásokat is, ha egy mód van rá. Egy olvastam, egy izgalmas megjegyzést erről teszembe. Arról, hogy miből élnek ezek a, a nagy tech cégek, és hogy nyilván mindenki hirdetésből meg ezeknek a a kreatív kiszolgálásából, De azt találta írni az a cég, hogy lényegében a, a nagy négyesből a Google-nek, meg talán az Amazonnak van igazából bármi másból pénze. Ö, ami persze tévedésében MagSoft-nak is van másból pénze, felhőszolgáltásokból. Hát meg az Applenek is főleg másból van pénze. Az Apple nem tudja hogy de ilyen szempontból nagy négyesből. Az Applenek a felhőszolgáltásait inkább hagyjuk meg a, a szolgáltatásait. De mondjuk a ezenek a Facebooknak, annak nagyon nem. Az, az semmi más nem csinál. Az semmi más nem. Hát, vagy amiket csinál, mert csinál azért is sok minden, de azok egészen pici piszoknak sem látszanak a könyvelési listákban. Igen, mintha lettek volna a hardveres próbálkozásaik is, amivel rendre felsülnek, vagy nem sikerül őket szállítani. Hát ugye az Oculus az övék. Jó, azt szinte kézen vették. Hát jó, jó, de hogy ilyen értelemben oda számít. Meg a, meg a nagy vitorlázó internetszóró repülő, meg. Amiről ezt az adást is felvettük, ja nem? <gül> mint hogyha nekik is lett volna valami. Volt a portal, amit, amiről most, most volt cikke, hogy nem tudják legyártani egyelőre. Jaj, ez nagyon jó hír. Az ugye a, a képernyős kamerás, okos hangszóró. I igen, igen, igen, a szépen néz ki a tükör. Hát így, akkor tehát tessék a Facebooktól félni, nem pedig az oroszoktól, vagy tessék az oroszoktól félni, akik a Facebookon keresztül lopják el a lelkünket, de talán a legegyszerűbb nem félni, hanem odafigyelni, okosan kattintgatni okosan az igen, meg a nem gombokra. Tessék az oroszoktól félni, mert euh, populistákat támogatnak egész Európában. Ez pedig egy egészen jó félelem. Az egy jó félelem, igen. Jó van, akkor a mai félelmünket is megadtuk már akkor akár el is mehetünk a dolgunkra, nem? Legyen így hiszen majdnem elvagyott a borom is. Hát. Nekem meg teljesen. Akkor ez a megfelelő alkalom, hogy elköszönjünk szervusztó, kedves hallgatók, köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!